Resopean, etxean jokatuko duten guzietan ariko dira suri urdinak emendigoiti. Alta, eta joan den asteburuan montobanen galdu izanagatik agatik handikekarri bonuz sentsazio sentxazio onak utzi ditu Bayona aldean, hori bai, serkapeneko azkene entzinekoak dira, mementu untan jausteko postuetan, beraz espanturik ez urgentiazkoa da garaipenak batzea, ostireluntan asirik Maziren kontra. Eta igoberia izanagatik agatik, Mazifite molatu da prodebiko mailuntara, Simon Labuiri Bayonako astalkaria, aspaldiko Opartz taldean zaxtu dute trebatzaileek ordezkari gisa. Masi, uh, on lesa behuea la bideo, uh, on konez erten juar, ya notaman Kleman Anseli. Masi, bideoan ikusi ditugu. Jokorari zonbait ezagutzen ditugu, beriziki Kleman Anseli, bai honan ari zan baitzen gaztetan, enekin eta beste batzuekin. Biziki goiz prestatu den taldea da, joan den martxortik baitzakiten iganen zirela. Eta proiektua ongi prestatu dute. Ezagutzen dugun trebatzaile batekin ere, Didier Fozeronek lan hona egin baitzuen, hemen, bai Beraz ez da goratik hartuko dugun talde bat. Higo berria izan agatik, frogatu dute beren lekoa dutela prodebian eta xailkapeneko lehen partean gainera. Beraz bai, enrezibitzeko talde eder bat da bai. Izite men da primer parti du klasman, donc c'e un bel ekip a rosebor eta garaitu beharko dena gainera. Aldaketa gutxi baionako taldean, Bustos moano begi zeldu da postura, tizegon hegalera doa beraz jaboaka ere zen joan sartzen da hirug genlegoan polutelegazteak beiz ere esantza bat ukanen du eta aroa ikusirik baionako trebatzailek, besammenti egin nahiago izan dute pelo Muúsarddizi.